Gimana memujuk orang tua saya supaya mencari jodoh saya? supaya saya mencari jodoh saya bukan dijodoh-jodohkan. Orang tua yang mencarikan jodoh untuk anak itu bukan orang tua tak sayangkan anak, justru karena dia sayang. Karena pesan Nabi man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan fa'addabahuunna diajar dengan pendidikan islamik yang baik wa zawwajahuunna dia nikahkan dengan orang baik-baik cuba tengok wa zawwajahuunna dia nikahkan dengan orang baik-baik wa ahsana ilaihinna dia buat baik sampai mati falahul jannah surgalah baginya tapi zaman dulu anak perempuan tidak pernah melihat lelaki dari sejak dia kecil sampai besar dia tak pernah tengok lelaki sebab dia dikurung di rumah manakala datang lelaki dia nikahkan sekarang susah sebab dia pergi ke college universiti dia kenal dengan lelaki maka mungkin ada tawar-menawar musyawamah kita tanya engkau dah adakah lelaki sudah mana dia ini ah kita tengoklah kita buatlah uh, exam hmm, tanya bolehkah dia baca Quran izaja akum mantardawna dinahu lelaki itu agamanya baik wakul lukahu akhlaknya baik baik agamanya, baik akhlaknya fazawijuhu, nikahkan dia illa taf'aluhu, tidak takun fitnatun fil Ardiwa wa fasadun arid akan terjadi fitnah dan kerosakan yang amat sangat besar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, waktunya setelah tenggelam matahari, ufuk merah itu Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta namanya. Malik bin Anas namanya. Makamnya di Baqi samping Masjid Nabawi. Meninggal tahun 179 Hijrah. Nama kitabnya Muwatta, tengok di awal-awal bab Muwatta. Turun Jibril shalla wa salla, fasalla, summa shalla wa salla, fasalla, summa shalla wa salla, fasalla. lima kali. Turun Jibril salat subuh, Nabi salat subuh. Jibril salat zuhur, Nabi salat zuhur. Waktunya dan caranya Ha, jadi bukan di atas tu Nabi e, belajar salat dan cara salat. hanya lima solat ha, cara teknikalnya setelah turun dibawa oleh Borok dan Jibril AS. apa saranan ustaz untuk mengukuhkan sunnah-sunnah Rasulullah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sekarang, yang mana ada orang beranggapan sunnah itu tidak lagi relevan di zaman sekarang Sunnah yang mana yang tidak ada lafaz? Sunnah solat berjemaah, tetap dia tidak menghabiskan waktu. Sunnah berjanggut, siapa yang mau berjanggut silakan. Yang tidak tumbuh ambil buah pala. Dulu kita kecil-kecil. Tapi jangan sampai ejek mengejek sebab ini tak sampai pada tingkat wajib. Bagi yang mau silakan. Sunnah berimamah sorban. Siapa yang hendak pakai sorban? Saya dapat ijazah imamah sorban. Pergi ke rumah Sayyid Ahmad bin Muhammad Jalaluddin. Ah dia tengok, "Anta Abdul Sawad," kata dia. Disuruh dia murid ambil ud imamah, ambil imamah. Dia pasang ke kepala saya, diputer. Saya pun rasa sudah masyaallah. Saya tengok kaca oh besar. Ini imamah Saya tak tahan pakai imamah sebab panas, panas kepala. Pakai ini tidak sebab ada lubang dua ha. Jadi imamah ni sunnah. Siapa boleh? Habib Umar bin Hafiz. Pakai imamah, pakai sorban, pakai jubah sunnah. Ha nah, jadi segala sunnah tidak ada sunnah. Semua sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada hikmah-hikmah yang baik oleh sebab itu kalau ada orang yang menantang sunnah, alaikum bis sunnati ikuti sunnahku wa sunnatul khulafa'ir rasyidin dan sunnah khulafa'ur rasyidin membadi sesudah aku mati. Addu alaiha bin nawajis, gigit pakai gigi geraham. Kalau kau pegang, Dia lepas. Tapi kalau kau gigit, tak akan lepas sampai mati. Bagaimana mengimarahkan masjid dengan lebih berkesan? Karena rata-rata yang hadir ke masjid golongan berumur 50. Masjid yang mana? yang 50 ni masjid mana? Tadi saya tengok anak-anak muda, syabab, orang-orang muda semua datang ke masjid. Ini nampaknya bukan masjid di tempat kita ni. Oleh sebab itu buatlah kajian, kajian khas para pemuda. Oh, kami tak nak dengar kalau yang tazkirah Ustaz Somad sebab dia gaya orang tua kami mahu yang orang muda ha, carilah ustaz yang orang muda kalau di Bandung di Bandung ada ustaz khas anak muda banyak youtube dia daripada Al-Asha University Ahlus Sunnah Wal Jamaah orang Aceh namanya Ustaz Hanan At-Taki Hafaz Quran 30 Juzuk Imam di Masjid Institut Teknologi Bandung ha, Masya Allah pernah kami jemput dia ke Riau semua anak muda datang enam ribu orang Padahal di malam yang sama di di lapang di medan tanah lapang ada artis India kala buat anak muda. Masyaallah. Oh, ah oh, ini luar biasa anak muda, luar biasa. Hmm ini sebab itu mesti kita bangkitkan semangat. Saya pernah datang ke masjid tazkirah anak muda tak ada. Isinya 7 tahun ke bawah sampai 70 ke atas. Saya tanya anak-anak muda mana? Dah habis diambil uh, game online PlayStation. Oh, ini tanggungjawab kita bersama. Macam mana anak-anak muda boleh kita balik bawa ke masjid? Kita tanya, anak-anak muda, kenapa kamu tak mahu ke masjid? Oh, kami tak mahu ke masjid sebab tazkirah di masjid cerita neraka saja. Kami takut. Jadi kamu mau apa? Tolonglah bagi kami semangat bagaimana menghadapi hidup. Ah lepas tazkirah kami nak main bola, uh, berlatih ah oh, ni. Jadi ada a uh, AJK masjid tempat saya, dia pandai anak-anak muda selepas tazkirah kita latihan memanah, selepas tazkirah kita latihan berkuda. Ah jadi anak-anak muda bersemangat. Hmm. Golongan belia adalah nadi bagi generasi akan datang. Apa saran ustaz untuk menghadapi zaman globalisasi? Banyak mempengaruhi perkara negatif kepada belia-belia sekarang. Buat ustaznya 2. Satu ustaz, satu lagi doktor. Malam itu bercerita tentang bahaya narkotik, bahaya khamar, bahaya lain. Esok malam ustaz satu lagi tentera. Bagaimana disiplin waktu? Bagaimana lain? Jadi modalnya tidak lagi tazkirah Sebenarnya anak, anak muda dia mungkin tak senang tazkirah tapi mungkin cerita-cerita dialog sembang-sembang eh -sembang, bicara-bicara ini bagaimana politik Islam bagaimana jadi anak -anak ini jadi anak-anak muda ni mungkin dia lebih sentuhannya lebih pada eh action aplikasi apa tanda-tanda orang yang beroleh kemenangan mengharungi Ramadan Selepas Ramadan ada perubahan. Kalau puasa menyentuh hati ringan tangan berbagi, tapi kalau puasa menyentuh lambung nasi tinggi membumbung. Tapi kalau sudah menyentuh hati maka ringan tangan berbagi. Alhamdulillah, selepas Ramadan ada 3 peningkatan. Iman meningkat, amal meningkat, sedekah qoh meningkat sebab dia sudah merasakan lapar maka berbagi sedekah imannya meningkat sebab selama Ramadan dia betul-betul takut kepada Allah ah ini Ramadan ah bulan Quran Ramadan kita yang akan datang ini 40 hari lagi membuat kita berubah insyaallah ambil lah ustaz itu orang ada bakhil pelit selepas Ramadan masyaallah dia sekarang bersedekah sebab apa sebab dia di Ramadan kemarin bersedekah pukul berapa dia sedekah pukul 11 malam bagi hantar daripada basi bersedekah berbuat baik berpada-pada berbuat buruk jangan sekali la tajal yadaka maglulatan ila unuqika jangan kau letak tangan ditengkuk bakhil pelit wala tabusuhakul basti jangan pula sampai habis tak ada untuk anak ya rasulullah ambil semua hartaku ini untuk Islam tidak kata nabi tak boleh kalau begitu ambil asyatru as setengah tidak Kalau begitu ambil sepertiga. As-sulusukasir. Sepertiga ni pun banyak kata Nabi, tapi Nabi ambil antada awaratata kaagnia. Engkau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan mampu. Khairun lebih baik nin antadahum alatan daripada mereka dalam keadaan miskin ya takaffafuna 'ala nas, meminta-minta kepada manusia. Kenapa kalau di rumah susah mau ibadah? Contoh salat baca Quran. Kalau di masjid aman saja sebab di rumah banyak syaitan. Wa minal itsnaini <fungsi> ab'adu. Kalau kamu berdua maka dia menjauh. Berdua kita menjauh dia, bertiga kita menjauh, apalagi ramai macam ini. Syaitan tak berani. Lari dia ke tepi-tepi. Nanti manakala kita sendiri datang dia balik. Min syarril waswasil khannas. Arti khannas bersembunyi. Kalau orang berzikir, dia bersembunyi. Mana kalau orang lalai, dia datang. Kalau kita ingat, dia sembunyi. Kalau kita ingat, dia datang. Sampai kapan? La atian la uwiadnahum, aku akan goda mereka. Madaman arwahuhum fi ajisadihim, selama ruh bersemayam dalam jasad. Selama ruh ada dalam jasad, setan tak pernah berhenti menggoda. Maka bacalah di rumah itu surah Al-Baqarah. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, dijauhkan dari setan. Tapi perbuatan orang yang membaca itu pun, tidak perbuatan setan. kalau kita baca surat Al-Baqarah, surat Yasin, ayat kursi, tapi perbuatan kita macam setan, setan tak lari, dia ketawa. Takkan setan menghalau setan? Mestilah perbuatan kita, kita sesuaikan. Ha.